Välkomna ska ni vara till ett till avsnitt av Fyrkant i ögon. Jag har inte riktigt bestämt mig för om det här ska vara avsnitt 200 del 2 eller om det bara ska vara avsnitt 201. Um, kör på 201 för annars kommer fansen att börja chaffsa i framtiden om vilket avsnitt som är nummer 300. <laughs> då är du för sig redan kört för då är det här 202 andra avsnittet om man ska räkna med. När jag satt och gaggade själv om Playstation ja, Mini. Men det var ett specialavsnitt. Mm. Så det är skillnad. Det kan finnas något mer sånt där mini poddavsnitt som man mm. har gjort. Ja, ja men skitsamma. Det, det är vi som bestämmer. Så då, okay. eh, avsnitt 201 och det är en fortsättning av förra veckan. Vi hann med, ska vi se, här, ska jag kolla min lista. Fyra konsoler av typ en miljon, känns det som att jag har skrivit ner. Men vi vill beta av dem för att vi ska ändå på något sätt kunna kröna någon av de här som är bäst. Ja, visst är det så. Och då har vi ju lite kriterier ändå för att det här ska vara. Konsolen i sig kan ju vara hur bra som helst, så det kan finnas eh, några såna här absoluta favoriter på dem. Men man får ju också ta hänsyn till spelbiblioteket och kanske mångsidigheten där. Mm. Eh, exempelvis också så kommer jag inte att prata om den bärbara Tiger-konsolen som jag hade i bilen <laughs> under en sommar. Jag hade också en sån där liknande sån som hette Vampire Killer eller något sånt där. Mm. Eh, och inte Castlevania då, utan det var som det här gamla Famicom-spelet Pojan när du körte. Mm, nej. Du vet, jag börjar undra ifall det kan ha varit Castlevania jag hade. För jag minns lite, kaste, lite där miljön. Mm. Man säger så, i alla fall. men det, Ja, men Konami hade väl ett gäng sådana där avlånga jävla små bärbara. Mm. Precis. Jag vet att jag kört turtles på en sån någon gång. Mm. Och sen kommer jag ihåg också att jag tror att det var väl så här, vi skulle ut och åka bil jävligt långt. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Eller om det var när vi var på väg ner till Frankrike och skulle åka buss mycket. Mm. Och farsan sa, fan, kanske skulle ha något att spela. Och så var det väl ungefär att farsan samma dag, typ dagen innan, sprang in i en affär och sa någon sån här bärbar konsoler, med så, är det någonting ni har? Ja, vi har de här. Ja, det blir bra, Så farsan, utan att liksom fråga vad det var för någonting. Och sen... Eh, konstaterar väl rätt snabbt att det här var ju skit. Det ser man ju. Och eh, så fick jag faktiskt en Game Boy Advance eller en Game Boy Color så småningom istället. Och så var ordningen återställd. Jag ska kolla här eh, om det fanns i, för det fanns ju sån Tiger Electronics med Castlevania det fanns ju sån med Simon's Quest. Mm. Eh, men den tror jag inte var avlång Så nu får jag göra goggle på det där Nej, det är en sån eh, ganska liten än, Men det kan mycket väl ha varit Simons Quest då. Eh, Ganska, jag känner igen den här Jag sitter och tittar på den Det var den här jag hade Jag känner igen gubben och färgerna jättetydligt nu Vilken var det då? Eh, Simons Quest Ja. Coolt, det var, då var det ditt första Castlevania då? Eh, nej, jag hade faktiskt eh, Spelat eh, Super Nintendo innan ah, Okej okay. Då är jag med men jag fann för mig att det fanns Turtles och Top Gun, så var de här Det här avlångar. Okej, okay. för det fanns ju allt så det är väl inte helt orimligt att någon av dem var avlångar med nu. Du har garanterat rätt. ska se, det var svårt att googla detta du. Castlevania Tiger Games offlong. <laughs> <laughs> ja, det var inte jag trodde det var sådana här Tiger Electronics. jag tror att det konar mig själva som har släppt dem där. Jo, mm. Top Gun var en sån eh, avlång och eh, ja. Turtles var en sån avlång. Eh, skärmen var ju su superliten men eh, konsolen var ju enorm. I alla fall för en sexåring eller vad kan jag ha varit när jag spelade Turtles tror jag det var. Ja, just det. Mm. Nåväl, jag eh, gör inte Google på allting för då kommer vi inte vidare. Nej, eh, vi kanske kan komma igång ganska snabbt idag men jag, jag skulle ändå vilja fråga dig lite snabbt eh, det första Playstation 5 exklusiva spelet har ju släppts nu. Det här Returnal, mm. lite Dark Souls-aktigt. Lite rog-like aktigt Är det någonting du planerar att köpa? Eh, ja, men det får väl göra. Mm. Jag har ju väntat på att det ska komma ett eh, spel för den här generationen, så det får mm. väl eh, skaffa då. Vad jag har förstått att det är helt okej, okay, faktiskt. Ja. Och så är det ju så sådär klassiskt att det finns ju vissa spar, eller, ja, sparpunkter, naturligtvis, eller save states eller vad man heter det inte. Men du checkpoints förstår. typ. Tack, det finns checkpoints men annars så eh, när du dör så återföds det ju, och då förändras ju designen på banan lite. Okej. Okay. Med fiender och sådär. Så det, eh, det är en sån där klassisk grej. Eh, inte fullt ut men det hade kunnat vara bättre, säger de. Alltså jag har lite, lite lite svårt för roguelike. Eh, mm. Så. Det är väl det då som kan ställa till det. Mm. Men jag, jag, får väl, jag får väl ge den en chans, jag kanske tycker att det är askul ja. eh, Noterade två andra intressanta nyheter också att eh, Playstation 5 är fortfarande svår att få tag på Men Sony säger att de tillverkar 800 000 konsoler i månaden Så snart borde det väl där komma i kapp tycker jag Det är ändå rätt mycket Jäklar mm. <laughs> ja. Ruskigt mycket Ja, alltså jag kan nog faktiskt inte påstå att jag har spelat jättemycket på min PS5 faktiskt. Nej. Det var ju när jag precis fick den då med Demon's Souls och så körde jag igenom det två gånger. Eh, sen har det inte blivit... Ja, och lite Call of Duty då. Ja. Eh, men nu tycker jag väl att eh, Game Pass har börjat leverera riktigt bra titlar. Minst sagt. Jag började ju köra lite Dragon Quest Builders Fast då körde jag ju på PC då Men det är ju sån Xbox Play Anywhere På det mm. Så att du sparar på PC Och kan också fortsätta på Xboxen mm. Det är grymt Det tycker jag att de borde ha på alla spel Som Play Anywhere Men så var det tydligen inte Och så provade jag också Den här molntjänsten som Xbox har nu mm. Där du kan spela på vilken enhet som helst verkar det som. Exakt. För att den är webbläsarbaserad. Ja. Så de har ju jävligt många olika alternativ där. Så jag provade att spela lite GTA 5 där. Mm. Och det funkade helt okej okay att spela GTA. Men det är tack vare att det är auto-aim. Annars hade det fan inte gått. Call of Duty och sådana där spelar ju tvärkört för det är input lag är det ju Ja Det, det fungerar det lite på samma 5. sätt mm. Det fungerar lite som stadia kan man ju säga, det är deras variant av det här mm. uh, streamad gaming En uh, nog här för att stanna trots allt tror jag Jag tycker uh, skulle kunna tänka mig det fungerar ju på iPhone nu också uh, efter många om och Ja, men det är ju för att den är webbläsarbaserad mm. och eh, Antar jag Ja, men till exempel så Android finns det ju en app som används direkt I appen i, På mm. iPhone så eh, har man appen Men själva streamingen Som du säger i en webbläsare istället mm. Men eh, den kommer ju I veckan på iPhone Så den är ju splitter ny på både PC och iPhone Nu då i alla mm. fall Och eh, jag kan tänka mig om Man vill spela någonting som är lite sådär något lite peka-och-klicka-äventyr på bussen. Och det skulle funka helt okej. Okay, då skulle jag kunna tänka mig att göra det. Till exempel i framtiden. Ja, det är väl mer sådana spel. Eh, snabba actionspel eh, är nog ingen superbra idé faktiskt. Nej, men sen har jag märkt. Jag har ju en kompis, eh, Svante. Som har valt att satsa på stadia med ungarna. Och det som man säger det har ju passat han perfekt. Liksom att bara kunna starta upp på sin tv. Han har bara två stycken sådana här... Eh, Chromecast och så säger hans son 5 och jag vill spela lite FIFA mm. Ja men nu ska jag titta på tv här Då flyttar vi Chromecasten upp dit Eller om man har en till mm. Och så går han bara in, trycker på knappen Stadia, väljer FIFA Det är mer eller mindre noll landningstid I alla fall, och så kan hans son Spela FIFA mm. Det är ju bra mm. han säger, För mig fungerar den här lösningen helt perfekt Ja men då, det är ju kanon mm. eh. Sen är han intresserad av Uh, Vart det av en switch länge, säger han Men så har han ju hört hela tiden att Det är någon form, som vi sa lite förra veckan Någon liten starkare variant på gång Så då känner han, jag vågar inte chansa nu För jag vill inte att han ska utannonseras Att det kommer en ny om åtta månader Och jag köper nu Så han är fast lite i det där ja, Men, men det så förstår fort jag. Ja, så, men om det skulle komma en ny variant Då tror jag att han hugger på den direkt för som man tycker är så fascinerande och som är så jävla häftigt med Nintendo Det är att uh, han hade ju aldrig pratat med sin son om Super Mario Men så hade de lekt Super Mario på, på dagis Och det ska gå att spela också Ja, men det hade han fixat på PC, en sån där liten emulator Det här är Super Mario Så nu är ju hans barn fascinerade av det också Så att det är väl bara rimligt att det blir en Switch till slut, tänker jag Ja, och där kan du ju spela typ alla Super Mario nästan Ja, exakt De hade ju försökt, de hade ju försökt kränga såna här 3D All Stars för typ fyra 5 siffriga belopp på engelska Ebay, det tyckte jag var lite roligt Ja Och så tänkte jag, oj har det gått upp så jäkla mycket värd att folk är beredda att betala så jäkla mycket och sika in på någon generisk elektronikkedjeaffär på nätet och där sålde de ju exemplar för en 500-ring fortfarande. Så. Mm. Det finns lite kvar, med andra ord. Ja, och fast så mycket skulle jag aldrig lägga på ett spel. Nej. Det, då får det ju vara något extremt eh, speciellt i så fall. Ja, någonting som jag skulle kunna sälja vidare i så fall för dubbla priset, då kanske det skulle vara värt och betala en sån astronomisk summa. Men betala en astronomisk summa för ett spel bara för spelare? Nej, det gör jag inte. Nej. Nej, men i alla fall det som var också som jag tänkte på spela på min Series X då laddar ju spelen ändå jävligt fort. För de är mm. på hårddisken och det går ju fort allting. Yes. Men när jag körde över molnet så är laddningstiderna lite längre kan man väl säga. Mm. Det kan jag tänka mig Kanske som med en Xbox One eller PS4 Eller så mm. Så då får man vänta lite längre Men det funkade liksom helt okej okay. Ja Och så hade jag ju ganska, har jag ju ganska nyligen börjat om På Dragon Quest Builders 2 på min Switch Och eh, såg ju då att eh, Det är på väg till Game Pass Och sen nej Ska de komma med det precis nu när jag börjat om Förlåt, vilket var det sa du? Dragon Quest Builders 2 ah, Ja, ja Ja, det var där vi pratade om igen Förlåt ja, Och fan kommer det nu när jag precis har börjat om Och ändå lagt fyra, fem timmar På att bygga lite grann Men jag började köra om och Jag körde på PC det är, ju, det är ju sån Xbox Anywhere Så det kan ju spela både på Xbox och på PC mm. Och ja, fan det är ju roligt Så är i helvete det här spelet ja, Jag det älskar jag. Dragon jag spelar spelen mm. Så det är väl det då men fasen ska vi bara köra på då. För det, ja, det tycker jag blir perfekt. Då ska vi se. Och vi tar ju inte de här i någon särskild ordning men att jag har skrivit upp dem lite som jag kom på dem. Så att om vi ska göra en liten återkoppling här. Super Nintendo fick betyget A. Utförligt välgrundat och nyanserat. Eh, Sega Mega Drive fick då betyget B- och anledningen är ju här då att Super Nintendo spelbibliotek är ju ganska mångsidigt. Det känns ju som att det finns alla typer av spel. Kanske inte så många just shooter maps, Men om man tänker på de andra stora genrerna så mm. är Super Nintendo perfekt. Ja. Så Mega Drive är inte riktigt där i spelbiblioteket. Så då får du i alla fall B. Ja. PS4 också A. Och eh, ja, med dagens konsoler så finns det ju alla möjliga spel från lite alla möjliga generationer dessutom. Mm. Eh, inte jättekonstigt. Switch fick ju A av mig och B av dig. Av ja. antagligen samma anledning som en Mega Drive. Switch är inte riktigt där heller om vi ska se då till spelbiblioteket med dagens mått med hur andra konsoler av den här och förra generationen så är det ju. Rimligt. Switch är ju lite mer mångsiden än Wii U, men kanske inte det du kör senaste Call of Duty på till exempel. Nej Och också så jag tycker det står ut lite där att jag såg att Nintendo hade släppt en sån här lista nu från räkenskapsåret förra året mm. fram till, ja det var ju det började april förra året och så fram till sista mars. Det kunde man se att de har ju snart sålt fler. Eh, konsoler än PlayStation 3 och Xbox 360. Imponerande. Och eh, om man kollar på spelen så är det det här eh, <går> som du hade börjat att spela nu, så du stöder dig på att det följde samma klocka som i <går> verkligheten. Animal Crossing. Animal Crossing, ja. Eh, det är det enda nya spelet på topp 10-listan över sålda spel. Sen ser man att det är fortfarande äldre spel som säljer väldigt bra, så min känsla utan att äga konsolen är att Nintendo skulle behöva släppa en av de här tunga titlarna snart. Så att hon liksom... Ja, helst igår skulle jag nog säga. Mm. Men det är... förra året. Det är så man det sticker väl ut lite i försäljningen. Å andra sidan då så ser man ju att det har sålts sjukt jävla mycket spel som är äldre fortfarande. Jag tror att Mario Kart 8 eh, sålde 10 miljoner exemplar under eh, förra året. Ja, det är ju ett strålande jävla spel jag älskar Mario Kart 8. Mm. Det var ju sånt där som det har ju växt på mig. Det var ju sånt där när jag testade första gången så jag tyckte att det var lite glidigt mot tidigare Super Mario. Mm. Och det är som jag har sagt så många gånger nu att jag tyckte att alla banor var bananas Mm. Medan att det tidigare kanske bara var några barn Som stack mm. ut och var lite bland Men när vi har spelat det hos dig på Switchen mm. Så tyckte jag att det var eh, betydligt bättre Än vad jag mindes Och hade mm. skitkul den gången Den ja, det... spelade vi det även på bokmässan Med den tidigare Aftonbladet eh, Redaktören där också och det, det var ju också trevligt Ja det var trevligt Jag vann ju Ja. Överlägset till och med Ja minst sagt och försökte hela tiden att få barnen som skulle titta på och spela. För jag vill ju inte, känner ju inte att man vill vara sådär. Det känns ju som att det kanske var mer riktat för barn och så sitter man där som vuxen och bara nej, nu ska jag spela. Jag försökte försökt Vill du spela? Jag har spelat jättelänge nu. Du kan få köra om du vill. Ja. Så känner man sig som en skurk. Vad som bara, nej. Ja, fan, ung jävel spelar monokart nu. <laughs> Sen tänker jag också på det här med Betygssättningen också Spelen till de här konsolerna ska ju bra också Eller på något sätt visa på att De kommer åldras bra mm. Som Super Nintendo Mega Drive det är fortfarande titlar Apropå det här med att äldre spel Säljs till Switch Det är ju inte bara några år Utan vi kan ju snacka decennier gamla spel Som fortfarande är bra Ja Och det leder oss in på eh, Veckans första konsol då Det är ju första Playstation Ja. Den gråa maskinen Precis Som eh, Jag tycker är kul Jag kollade på ett Youtube-klipp för inte alls Länge sedan eh, Det var väl E3 Jag vet inte vilket år men det var 95 eller vad fasen det kan ha varit När Sega pratade om sin Saturn Och eh, den kommer att kosta 3,99 dollar Den har två processorer eh, 3D-grafik bra så in i helvete Och så vidare och så vidare och han Sony-gubben hans presentation var bara att han går fram till mikrofonen och säger 299 mm. och går ner och det blir superjubel och Playstation eh, sopade banan med Segas eh, stora nya stora konsol. Eh, kanske till och med ett, en banan med Nintendo 64 också och nu är det ju Playstation som mm. är eh, bäst eller hur man ska säga det är väl ja. Sony det går bäst för helt enkelt ja absolut och ja det var ju det här i början, Playstation vi fick eh, en konsol med CD-ROM och det kändes ju också spännande med en eh, CD-ROM baserad TV-spel CD TV verkligen det kändes så jäkla high-tech man har haft de här eh, plastkassetterna med ett eh, kretskort i mer eller mindre som man mm. stoppar i, som man får blåsa i och hålla <laughs> Här hade vi det smidiga med att det var cd-skivor och spelarna var också billiga jämfört med de kassett kassettbaserade mm. spelen. Och hela det här snacket, jag förstår nu hur mycket mer utrymme de rymde och hit och dit. Ja. Det fanns ju också, den grejen. Med mm. imponerande ljud och mp3-kvalitet, till exempel, tror jag de kallar det, va? Uh, eller var det Red... till och med Stereo-quality Jag vet inte vad CD-musik stod det, Jag vet inte om det är MP3 mm. kanske Eller om det var Redbook Eller vad fan som det heter ja, okej. Okay. det kanske, mm. kanske är äldre Redbook Ja, det är ju strunt samma Ja, strunt i alla fall Man förstår att uh, ett nytt spännande lagringsformat För spel i alla fall mm. Och uh, Det har jag hört om vi bara ska ta det Innan vi börjar prata lite om själva konsolen Att uh, um, det blev också en boom i det här med att piratkopiera spel till Playstation 1. Det vet jag att det var många som gjorde. Mm. Att det var väldigt lätt att ja, bränna ett spel på en CD. Och så funkade det alldeles utmärkt efter det. Ja, och de polarna man hade som var på ett semester i Thailand någon gång på sommaren <går> eller på vintern brukade <går> ja. alltid komma hem med en drös jäkla spel. Alla möjliga olika titlar som man inte hade en aning om existerade. Vilket var ganska bra på ett sätt För att då upptäckte man ju en jävla massa spel Som man kanske inte skulle upptäckt mm. utan det där Spel som aldrig släpptes i Europa till exempel Exakt Och man får väl säga att Playstation 1 Har ju ett jäkligt starkt spelbibliotek mm. Och det vet jag inte riktigt var jag ska börja någonstans Nej, alltså jag kan väl börja så här då Att eh, jag var ju på den här tiden kanske inte riktigt fanboy för Nintendo men jag var ju både jag och min farsa tyckte att Nintendo är överlägset det där är någonting nytt som inte är lika bra. Mm. Alltså lite den känslan hade man så på ett sätt så missade jag ju första PlayStation till långt långt senare när jag mm. dels några spel som kom på PC så småningom bland annat Metal Gear Solid som jag eh, spelade på PC tillsammans med pappa och inte på PlayStation första gången. Men det var väl kanske det någonstans jag Förstod att Jaha, det är bara larvigt Att tycka att det här är skit för sakens skull Det mm. finns ju faktiskt fantastiska Spel här också mm. Så det gick upp för mig kanske Mer eller mindre när Playstation 2 Hade kommit, typ mm. Det finns ju en hel del sådana ganska tunga titlar Vi har Metal Gear Solid, vi har Final Fantasy Spelen mm. Egentligen en hel drös Återigen då, med japanska Rollspel som det känns som att de fick sin storhetstid Där att Där eh, smalde ordentligt Kom ju du... bra på Super Nintendo Men det var ju på Playstation som det känns som mm. att De blev mainstream Och nu får du hjälpa mig ifall jag har Jag kan nämligen ha fel här De här Grand Turismo-spelen mm. eh, Är det en Playstation 2-grej? Även de första? Eller kom det något sånt Till den första Playstation-konsolen? Första och andra kom till PS1 Ja, eh, det var ju också en sån sak som jag kan tycka kändes bilspel på riktigt på något sätt. Ja. Alltså att det blev en sån realism för första gången som man knappt hade förstått fanns. Det var ju så realistiskt att man kunde ju för fan inte köra bilarna om man Nej. inte hade körkort ungefär. Mm, exakt. Um, så den här, som jag kan tycka kanske är lite löjlig att prata om nu för tiden men det var väl väldigt tydligt i början att den var för en liten vuxnare publik. Mm. Det vågar jag nog påstå ändå Ja, det var väl Ganska tydligt mm. Även om jag kanske tycker att Nog för att Nintendo kör mycket på den här eh, Anpassad för lite yngre gamers eh, Som vuxna också Kan älska för den delen Men att det liksom är lite Den är gjord lite För att passa barn också Nintendo Då kändes mm. ju Playstation som eh, Nu har jag blivit tonåring Nu mm. lämnar jag Mario Och spelar Metal Gear istället det kändes till och med som att Playstation 1 var, nu är jag 20 Nu kan ja, jag lämna ja. min Mega Drive som jag fick när jag var 15 och så mm. köra liksom bra vuxna spel. Vi hade ju liksom en del sådana lite fräna spel som man tänker att ja men eh, vi kan släppa de här spelen. Alltså det, det kändes som att man kunde prova lite allt möjligt. Eh, jag tänker på till exempel det här helikopterspelet G-Police om du körde det Mm. Också på PC vill jag minnas att det fanns mm. också. Det är en sån här gammal hellig Big Box tror jag att jag stod och höll i det på Oleens lite. Och, um, kan det ha varit uh, Super Power, Super Play där någonstans. Där det fick det fina betyg har jag för mig. Mm. Så att man var lite intresserad. Och sen har jag testat det hos en kompis som hade PlayStation. Mm. Och vill man ha en riktig Mario-utmanare så fanns ju Crash Bandicoot också. Mm. Det finns ett annat Väldigt, väldigt färglat Nästan lite En 2D-plattformare På Playstation som är Kahoma Kloa oh. Ja, precis Som jag vet många tyckte om också som Door också to Phantom är... Mile eller vad det heter mm. Som också var Populärt tror jag Och som såg Visade upp att Playstation klarade även om Den här gamla skolans typ av spel också. Ja, det var 2,5D. Ja, exakt. Ja, men det fanns det också ett gäng bra. Klonoa är ju, tycker jag, fortfarande är bra. Det har åldrats bra dessutom. Eh, sen fanns det ju Pandemonium-spelen om du körde dem. De fanns ju också på PC. Nej, det har jag nog missat tyvärr. Där Det är en clown och eh, någon tjej så är det hoppa och studsa och lite grejer. Mm, okej. Okay. Eh, provade det för... Eh, någon månad sedan och tänkte att fasen det här gick knappt att spela. Men det var nog, <laughs> eh, var nog jag som inte var i form den dagen. Jo, men eh, jag vill ändå passa på eh, när du ändå säger det nu eh, att det knappt gick att spela. Hur känner du? Vi pratar Super Nintendo. Har det åldrats helt fantastiskt? Har Playstation åldrats lika bra? Det är nog det som är grejen här. att eh, Om vi ser vissa sådana spel som var stora då Mm. som och plus att de kom till både PC och Playstation, det var ju också en grej egentligen, men Tomb Raider spelen vet jag ju, tyckte man ju var helt fantastiska det var Prince of Persia och Indiana Jones liksom på en och samma gång mm. och nu är det ju visserligen några år sedan kanske tre år sedan, det var när jag fortfarande bodde uppe på Kronoparken så började jag köra Tomb Raider 2 på Playstation Mm. Fan, alltså att man ändå stod ut med ja. den typen av kontroller. Mm. Det vill säga att otroligt. höger och vänster gör gubben roterar. Ja. Det är, de, brukar, de brukar kalla det för tank controls. Va? Att ja. det är som en stridsvagn. Och det är samma med Resident Evil mm. eh, också. Som Resident Evil, jag... det tycker jag dock att det passar bättre i och med mm. att du har Absolut. fasta kameravinklar. Absolut, håller jag, jag med om. Det är en tredjepersons... Men jag, jag kan ju samtidigt stället. säga så här Jag är ju glad att När jag och Max, när vi spelade igenom Resident Evil-spelen, att jag är glad Att det var du som styrde och vi som tittar på <laughs> För annars hade det första Det hade tagit så lång tid För jag hade behövt komma in i det där Och lära mig jag hade ju irriterat mig i början på de mm. kontrollerna på att det, liksom, det var inte bara att börja spela utan jag måste vänja mig. Så det hade tagit hundra år att klara det där spelet om jag skulle styra. Lite mm. så känner jag. Så jag är glad att det blev som det blev. <laughs> <laughs> Och jag tycker väl ändå att Resident Evil-spelen har åldrats helt okej. Okay. Första mm. har inte det, fast det vet jag fanns om det var så där med det är superbra när det. När jag spelade igenom det första gången så Tyckte att det var okej. Okay. Tvåan var helt fantastiskt. Mm. Å andra sidan bättre. så kan jag ju tycka de har ju eh, gjort lite olika remasters och remakes hit och dit på det mm. första i massa olika varianter känns det som och eh, då är det väl betydligt bättre också. Så det kanske... Ja. Eh, de har putsat på det lite och gjort eh, höjt några klasser i alla fall. Ja, det kan man väl säga. gamecube versionen har ju fortfarande tank-controls. Eh, sen är väl från och med hd versionen av remasteren som du kan ha så att säga, riktiga kontroller om man ska säga ja. och det funkar eh, ganska bra det också tycker jag mm. Nej, Sen, är... jag... Ja, Sen okay. kan jag säga en sån sak som kanske gör det första lite sämre det är såna här små detaljer men eh, visst är det så att när du dödar en zombie så måste du hälla <laughs> är det bensin och tända eld på den för annars så förvandlas den till någonting annat En Crimson Head heter de Det är bara ja. remaken är det bara remaken? Ja, mm. okej. Okay. Ja. Um, då var det inget. Det är min idé. Ja, <laughs> Nej, men annars så alltså är de döda när de får en blodpöl under sig. Ja, för jag, jag tänkte så. Det är väl en sån där grej som kanske eh, skulle vara lite skräckinjagande men som inte följde med senare i serien tänkte jag på. Så jag, det var det jag tänkte höra. Som okay. kan faktiskt eh, är bra på pappret men... Kanske bara blev lite jobbigt på ett sätt, kan ja, jag känna. Ja, jag, jag tyckte att, ja precis, det var, det var eh, värt att prova idén. Men eh, nej, jag gillar inte det där mycket heller, att de blev Crimson Headset. Det blir så mycket att hålla reda på på en gång, tänker jag. Mm. Men annars så, ja. Ej, men remaken är mycket bättre än originalet här, det får man ju säga. Ja. Men ändå, Resident Evil föddes där Det kom ju till Saturn också Men Saturn var inte alls lika bra på 3D-grafik Nej Och det kan vi väl säga Det spelet, ska jag säga som jag minns allra mest från Playstation då. Ja, det tycker jag Så är det väl absolut i så fall Det första Metal Gear Solid mm. Som jag visserligen nu då har spelat på PC Men det är väl Skitsamma tänker jag Det är samma spel så att... Ja, skillnaden är väl hur man styrde då Kanske ja Och, du kunde och få kanske på ett sätt grafik. Mm, Och kanske på ett sätt Att det på ett sätt var svårare med borde än vad det var med en kontroll Jag vet inte Men jag vet ju att när jag så småningom Spelade Metal Gear Solid 2 om man kommer och ska spela och få tag på det där jävla svärdet. Mm. Hur krångligt det var på Tangentbord för mig och Turbo när vi körde det. Det var ju helt hopplöst. Fan, körde ni det med Tangentbord? Det var väl ändå 2010 tal Ja, vi spelade ju in det här. eller Vi, vi spelade väldigt, väldigt sent när vi bestämde att nu spelar vi igenom alla. Mm. Och då hade vi ju ingen konsol, någon av oss, som kunde vara en PlayStation. Så då fick vi tag i tvåan på PC och körde det så. Hemma Turbo och då var det så, han hade ingen handkontroll så det, det fick ju bli tangentbord. Okej, fast ja, det lät väldigt 90-tal att spela ja. spel bara med ett tangentbord. Mm, men eh, det var spela så eller inte alls var läget just då. Så det, ja. ja, ja och då spelar man ju hellre. Ja. Och så kommer jag ihåg vårt hysteriska skrattanfall När man ska smyga på de här stora rören med Raiden Och mm. balansera och hur rolig han både ser ut och låter När han halkar av de rören <laughs> Och så rätt ner i vattnet och så är man död Ja, han kan inte simma mm. Förutom om det är inne i den här oljeplattformen Där det är översvämmat, då kan han simma ja. Ja, å andra sidan, jag tänker att det är ett fall på 100 meter också Som gör shit kanske, jag vet inte Man har ju en superdräkt, han kan ju bli skjuten Och lite allt möjligt ja, utan att dö Men fall ska ju man inte bort, vet du och Vatten nej, är hårt <laughs> Nej, men det är väl det Alltså, Better Gear Solid, det har åldrats eh, Helt okej okay, tycker jag ja, det, det tycker jag också Fullt spelbart eh, Final Fantasy-spelen också faktiskt eh, Körde ju sjuan för inte så länge sedan Funkar alldeles utmärkt och är bra fortfarande åttan tycker jag också funka kanon att spela jag kör ju visserligen den remaster då. den är sämre än PS1-versionen vilket innebär att PS1-versionen är ändå rätt hygglig eh, och fassen Vandal Hearts är ju en sån kultklassiker eller kultspel känns det som, Symphony of the Night får vi ju inte glömma som är 2D så att det fanns ju mycket sånt Plattformspel Spelar väl inte super många, Men de största jag tänker på där Det är väl Crash Bandicoot Vi har Spyro The Dragon Och så har vi Crock Crock mm. Ja och ska vi ändå säga det Vi har de här Spyro-spelen också I alla fall Spyro The Dragon Det första tyckte mm. jag om också Mm. Um, sen en uh, sån här som jag tror Bör nämnas, fast jag aldrig riktigt Har varit racing-snubbel Så är väl de här futuristiska Wipeout Var väl också någonting som kändes Jävligt Playstation tycker jag Med musiken mm. och med Farten och Höga FPS och allting det här Jävligt skön fartkänsla i de spelen mm. Älskade Wipeout 2097 mm. exakt Precis, men uh, Om vi är inne lite på det här med uh, Lite skräck då. Hur tycker du att eh, Silent Hill-spelen har åldrats? Alltså första har varit svårt att spela sedan det kom tycker jag. Det är rätt usla kontroller på det. Mm. Men stämningen är svårslagen. Ja. Det är egentligen det som gör att man eh, dras till eh, Silent Hill. Eh, jävligt svårt att sikta med pistolen är det ju. Så att det är ju inte kanske något spel där man Engagerar sig och försöker att Slåss med fiender så Kanske inte är meningen att du ska göra det heller Utan att du kanske ska försöka springa ifrån dem Så mycket som möjligt mm. Men annars så tycker jag väl Väl värt att köra igenom även idag Men där är det ju Jäkligt konstiga tank controls. Men då är ju för sig till skillnad från Resident Evil Är ju tror jag Hela spelet i 3D Och inte förrenderade bakgrunder som Resident Evil har Ja ah. Ja, du eh, Betyg på mm. Playstation 1 Är det dags? Ja, ja. Eh, Playstation 1 har flertalet av mina absoluta favoriter Vi har till exempel Chrono Cross Vi har Symphony of the Night eh, Metal Gear Solid får väl räknas som en favorit också eh, mm. Men mycket av spelbiblioteket där Har inte åldrats så bra Om vi ser Tomb Raider till exempel eh, Första Resident Evil och så vidare eh, så den får inte högsta betyg Den får ett B Ja, jag känner faktiskt eh, Exakt samma Jag trycker också dit med ett B faktiskt. Tack vare att de titlarna som är bäst Till PS1 är bland de bästa Spelen som har gjorts mm. eh, De halvbra Trevliga spelen är inte lika bra längre Nej, Jag tänker samma här faktiskt att de spelen jag har spelat ganska många år efter att den släpptes, de har jag haft roligt med. Sen har jag testat några spel också som jag har haft svårare att ta till mig på grund av att de har åldrats lite sämre. Mm. Så ja, jag håller med. Då ska vi se här. Får jag bara fråga? Jag, jag har varit lite sugen på det här nu. Får jag... Säger, kan vi inte prata lite första Nintendo nu åtta bitar. <laughs> jo jag satt precis och ändrade i min lista så vi skulle kunna ta den. <laughs> ja bra. <laughs> ja men kör du kör du. Ja eh, eh, även om Super Nintendo var den eh, första konsolen som var min konsol så bara mm. väl lite så här att innan mamma och pappa eh, ville köpa en konsol så Lånade vi Nintendo från mina kusiner som jag fick spela lite. Mm. Och då var, det Super Nintendo, då var det Super Mario som gällde. Som Super Nintendo jag... Bros. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Nej, det var Mario som jag fick testa då. Och jag tyckte att det var jätteroligt. Så då blev det ju en Super Nintendo då, förstås. Mm. Um, så det är faktiskt den första konsolen som jag någonsin spelade, i alla fall. Fast jag, visst, jag jag ägde, jag inte. fast jag inte ägde den då. Nej, det är nämligen så här. Jag har fram till igår varit helt övertygad om att Super Nintendo var den första. Men jag berättade lite för pappa om att vi pratade om det här. Mm. Och då sa han, nej nej, du vet vi lånar Nintendo från Daniel och Alexandra, dina kusiner. Så du hade, du spel, hade spelat det först. Aha. Ja. Aha, det hade jag glömt av. Fick du tillbaka några minnesbilder då där Någonstans långt bak i huvudet? Ja, men du vet hur hjärnan fungerar Att då ser man lite bilder framför sig mm. Men jag är väldigt osäker på Om det var hemma hos kusinerna Eller om det var hemma hos mig Som jag har de här minnes Men någonting finns det där När det mm. jag fick det berättat för mig Sen vet man ju inte om det är någonting som Hjärnan liksom bygger ihop Och säger, jo, det är klart att du har ett minne av det Här är det och så har den liksom satt ihop någonting för att man ska bli tillfredsställd, typ. Något sånt kan det kännas som ibland. Det är faktiskt så. Och sen är det ja. så här, när du plockar fram ett gammalt minne från långtidsminnet så ska ju det processas mm. i korttidsminnet igen, mm. precis som när du får som ett första intryck. Och det är när ditt minne eh, byggs upp i ditt korttidsminne som det är väldigt känsligt för intryck och förändringar. Mm. Och det är då när hjärnan inte kommer ihåg de här gamla grejerna och du mm. får det berättat för dig och fantiserar ihop en bild, då blir den en del av minnet när det ska läggas när det sparas i långtidsminnet på nytt. Ja, okay. Och det kan man då kalla för en efterhandskonstruktion. Mm. För, för, för nu, är, nu är det lite så här, ja jag vet ju att jag det här spelet med armbrytning vilket track and field är det? Tvåan. Tvåan, jag säger, ja det har jag ju spelat men var det hos kusinerna var, hade vi lånat det också eller var det hos Jockefrid? Ja, ah, jag vet inte. Någon av de tre är det. Det är en sån spelserie som jag tänker vad hände med den? Ja, men den föråt återgå lite då. Det finns väl något liknande till PlayStation vill jag minnas. Ja, då finns det International Track and Field och sen har mm. jag spelat något Track and Field till PS2 också. Ja. Sen, sen blev det väl lite med de här, det finns typ Mario and Sonic at the Olympics 2012, 2016, 20... Det har kommit lite sådana mer, mer. Så det att det finns 2020 också. Det vet vi, det är ju superfiktion nu. Det blev ju inget mm. OS då. Nej. Men så alltså jag undrar ifall det har blivit mer lite sådana den typen av inte så realistisk fridrott kanske, utan lite mer har roligt spelglädje, friidrott. Ja, och sen var det kanske inte nödvändigtvis Konami som släppte någon track and field. Jag kommer ihåg till 1964 och till PlayStation fanns ju det här OS i Nagano 98. Ja, exakt. Vinter-OS. Eh, mm. Som vi, jag tror jag nämnde för inte så länge sedan när vi pratade om att hyra spel. Att jag hyrde det en gång när jag var sjuk, kommer du ihåg det? Ja, just det, då du fick din morsa och garva ja För att jag eh, skulle prova störtlopp Och ramlade efter en meter För att man skulle börja Med spaken typ eh, Tryckt neråt Och så skulle man När man åkte i backen Långsamt trycka den framåt och tajma. Så När man var längst ner i backen Skulle styrspaken vara långt fram Och mm. då skulle man släppa A Och trycka in B mm. Och styra sig i luften ja, Det var ju så märkligt så, där. så innan man fick kläm på det där så men jag tror att hon ser väl framför sig att det här var på riktigt. Att det är en sån elegant och vacker sport. Så när det mm. sker olyckor i den sporten... På den höga nivån också. Ja, på den höga nivån så blir det väldigt roligt. Det kan rekommenderas för övrigt på, på Youtube och titta på sånt compilations med olyckor som har hänt i backhoppning. Väldigt roligt. <laughs> Mm. Den typen av komplicerade Kontroller fick man tänka på Sånt där sportspel till Commodore 64 <laughs> Jag undrar fan om inte det bara heter Typ Summer Games Ja, de släppte väl jättemånga sådana games Som var Summer Games Och uh, ja, ja, Winter, winter games. games Och uh, så fanns jo, det, är det Summer Games till Commodore 64 <clears throat> ja. Fast då var det ju tvungen Att vara lite komplicerade kontroller För det fanns ju bara en knapp på den Mm uh, spelade det för förra året eller vad det var. Det var faktiskt ganska kul fortfarande. Ja, ja du ser. Det fanns California Games också, tror jag. Ja, det är uruselt däremot. <laughs> det det är, hade okay. jag på Sega Master System. Eh, ja. Riktigt dret, är det. Mm. Men eh, Nintendo... Mm. Det är svårt att hålla sig till ett ämne Så alltså ja, man blir det så uppheldad Av alla roliga tv-spel som har gjorts uh, Men nu, nu tror jag att vi hittar tillbaka Och stannar där en liten stund Vid den första konsolen mm. um, Här kan man ju säga För, för min del då, um, Den stora grejen Super Mario mm. Förstås um, Eftersom det är det första jag har spelat någonsin då, Uppenbarligen <laughs> Och om man pratar även om det här också finputsades så småningom i en All-Star-version mm. så finns det väl ingen som kan säga något om att det inte har åldrats bra även i originalutförandet. Nej, det är, det är ju perfekt så som det är. Mm. Kontrollerna är perfekt. Visst, grafiken ser ju ut som den gör eftersom det kom 1985. Men vad fan sen mm. Man bryr sig inte, man störs inte Av grafiken i det allra första Super Mario-spelet Nej eh, En sån sak som man kollar på En skillnad mot al versionen det, det är bara att det ser bättre ut Men att det är en statisk bild av lavan I Borgarna till exempel Att mm. den rör sig inte upp och ner sig Man, man ser ändå vad det är Det är någonting mm. man inte ska röra Det där är eld Det syns ändå liksom, för det, Den står ju ut med sin den här lite röd-orange Med vita kanter är det väl, det jag. Ja. Och så är det ju väldigt karakteristiskt allting i spelet mm. Så jag tycker ändå att ja. Exakt, alltså de löser det på det sättet istället Även om grafiken är lite primitiv Så eh, med starka färger Och eh, karakteristisk design Så mm. löser de det på det sättet istället Och det ja. var ju ett väldigt smart drag Tycker jag det, det är ju nästan till och med Konstnärligt idag Med Super Mario 1-grafik på något vis Det är någonting med det som Allting bara funkar ändå Ja. Och kommer alltid att vara ett bra spel Det, det, det kommer aldrig att åldras är helt övertygad om Ja, nej, det tror inte jag heller Inget Super Mario-spel känns som att göra det Mer än kanske Sunshine Möjligtvis Super Mario 64 att de, eh, Men de var ju ändå bra Det fanns ju inget 3D-spel som Super Mario 64 där det kom Inser jag ju idag eh, När jag ändå det skattar det som ett väldigt, väldigt bra spel, vilket jag inte gjorde när det kom för att det fanns ingen eldblomma och då skete jag i det. <laughs> ja, ja, men så kan man ju känna. Det är väl inget konstigt med det. Och då ja. har du ändrat dig också, dessutom. Ja, ja Ja. Jag gillar att ändra mig. Det är kul, tycker jag. Ja. Ehm. Super Mario 2 också. Kanon faktiskt, även om det är annorlunda. Men när det fanns två spel, de skiljer sig från varandra. Ehm. Ja, då känns det ändå naturligt på något sätt. Fortfarande två plattformsspel som är jävligt finslipade. Ja. Och sen kom Super Mario 3 som är typ det ultimata Super Mario-spelet som satte grunden för hur alla 2D-Super Mario-spel skulle komma att bli fram till idag. Ja, exakt. Så är det ju. Det är ju helt sanslöst. Det, ja, det är, det är imponerande som de har kunnat köra på i evigheter- utan att det känns enformigt Eller tråkigt mm. Då lyckas alltid göra någonting för att hålla det där intressant mm. Men det här har vi varit inne på lite Jag tror att vi diskuterade det här När vi jobbade ihop tillsammans med min kollega Christer mm. Att vi sa att Super Mario Kanske framförallt Super Mario Bros 3 då, Att man nästan känner att Nintendo hade, hade och har Mer eller mindre patent På det här uttrycket Spelglädje, för det är mm. väl det som Prian visar upp i all sin prakt. Mm. Um, och så kan jag ju tycka att det finns lite spel idag som mer eller mindre är det också. Men det som är så imponerande med Nintendo som etablerades då och som funkar idag. Uh, jag kan ta Uncharted-serien som exempel. Uh, uh, fyra spel i huvudserien. Och jag tittar på lite sån här longplay som är det nu. Uh, tittar på en streamer så jag tycker det är rätt kul att följa. Och hon spelar just nu uh, genom Uncharted-serien. Och jag, när jag tittar på det så blir jag så jävla sugen på att spela det för jag minns så jävla kul jag hade när jag spelade dem. Mm. Så det blir nästan som en spelglädje istället för att skjuta eller istället för att hoppa på finer som i Super Mario så skjuter man dem i huvudet. <laughs> Och sen är det plattform däremellan. Alltså mm. Det är som ett förklätt Mario spel han körde i serien på ett sätt faktiskt. Ja, så pass då, var... men det är som All heder till Nintendo för det här Det som Uncharted får kritik för I det fjärde till exempel Det är att Det har inte utvecklats så mycket Det är fortfarande samma mm. Och det är någonting Det kan komma tio Super Mario 2D-plattformare till Ingen kommer säga Det här är enformigt För det är så roligt Och det är så snyggt designade banor Och hela den biten Det är imponerande Och det fanns det redan på den tiden Mm Super Mario känns lite som Metallicas plattor. <laughs> ja, visst. första är jävligt cool och primitiv och man älskar det just för det. Tvåan lite mer förfinat, kanske. Eh, det blir svårt att likna Ride the Lightning med Super Mario 2, kanske då. Eh, och sen har vi den... Men det är Lost Levels då? Ja, eh, låt säga det då. Ja. Eh, och sen kom Super Mario 3, det är ju för fasen Master of Puppets. Mm. bättre än så här blir det liksom inte det här, här har vi nått toppen men sen kommer Super Mario World där de har förfinat det rent tekniska, det är fortfarande liksom samma grej men det är, är det är lite mer tekniska eh, och sådana där lite mer kosmetiskt lite snyggare, precis som jag tycker att Justice for All som skiva är ja, fan, de spelar lite bättre på sina instrument, det är lite svårare prylar de kör, produktionen är clean som fasen men då är det så här det är inte lika många powerups som i Super Mario Bros 3 nej. och då är det att basen hörs inte så mycket på en justice for all nej precis <laughs> Ja, den oh, jävlar vi ska göra en youtube video ikväll <laughs> där vi jämför Super Mario med metalliska skivor Ja, fan vad grymt det vore. Och sen kom Black Album som förändrade hela Metallica på ett sätt. Från att vara ett Bay Area Fresh band med ett gäng eh, unga grabbar med trasiga jeans och eh, skinnjacka till eh, väldigt polerade eh, äldre, i alla fall 30-årsåldern, med mycket produktions... Eh, mycket produktion och allting är. Ja. Och så blir, det är ju många favorit tänker jag. Och det känns ju verkligen så med Super Mario 64 också. Det blev någonting nytt här. Det är inte eldblomma och det här längre. Precis som att det inte är lika mycket snabba riff i Metallica längre. Men det är någonting ja. annat som ändå är jävligt polerat mm. med den tidens måttmätt. Sen ja. har väl Black Album har väl åldrats bättre än vad Super Mario 64 har. Eh, och sen eh, ballade ur totalt med Super Mario Sunshine vilket det gjorde med Load och Reload med Metallica. Och sen så har det blivit lite bättre och bättre med tiden. Fan, det här var fan kusligt. <laughs> och senaste Super Mario eh, är ett av de bättre som har gjorts i 3D och det tycker jag väl ändå med Hardwired to Self-Destruct med Metallica också. Då känns det som att nu har mm. vi fått är både gamla och nya Metallica på samma platta Det bästa av gamla och nya Jag tycker att det är en skitbra platta Och i Super Mario Odyssey ja, Vi får både 2D och 3D Mario I sin Glory jag, jag måste bara fråga en sak nu När kom första gången som Mario var med i ett spel? Vet du, vilket år var det? Oj, vad kan det vara? 1981? Metallica startade 1981. Ja, precis. Det var det, det jag tänkte på faktiskt. Det är Illuminati varning på det här nu. Ja, det är det verkligen. Nu får vi börja dricka kolloidalt silver, eller hur? Ja, varför inte? Precis som BIP! Ja, ja, precis. Ja. <laughs> så vi kan botas från alla sjukdomar i världen och så slipper vi bli vampyrer på köpet också. Mm. Exakt, men du då eh, Tredje gången gilt mm. <laughs> Nintendo Åtta bitar <laughs> Ja men det är ju Super Mario ja, som är ja. den stora grejen Sen finns ju klart Zelda de, Det är ju mycket stora grejer Metroid till exempel Det är väl det som Kanske egentligen inte har åldrat så bra Jag älskar det fortfarande Men jag är uppvuxen med det Så mm. skulle man börja spela det spelet För första gången idag så skulle det nog vara eh, Jobbigt tror jag Mm. Samma med så, Kid Icarus mm. Och sen är det ju också serien Som jag trodde du skulle säga direkt Efter Mario eller efter Zelda i alla fall eh, Spelserien som Du för några år sedan fick mig att spela Och som jag nästan Inte har Svurit så jävla mycket åt För jag tyckte att det var så jävla svårt Och, du, och så blir man förbannad Lite förbanna på dig också. För du säger: Börja med det här, det är det lätta i serien. Och så dör man tio gånger på första bildrutan. Typ. Kan du vara mega Man? Ja. <laughs> jag var fast, vi fick en mega Man. Vi fick Castlevania-spelen. Och mega man spelen har åldrats kanon. Mm. Det, det får jag ändå säga, det ser jag ju också När jag testspelar dem Men det blir det problemet högst för mig personligt Att jag känner, jag behöver lära mig det här Helt från grunden mm. Jag har inget minne av dem För de spelade jag faktiskt aldrig Och då känner jag att den orken har inte jag För då skulle jag behöva spela dem jätte, jätte, mycket mm. och, och också jag ingenting annat under tiden Och det orkar inte jag Nej, ja, men det förstår jag ja. det, är, det är en del att sätta tänderna i Man-spelen. Mm. Det inser jag idag Jag tycker att tvåan är lätt, men det kan ju också bero på För att jag har spelat det typ en gång i veckan Sen, sen jag var Jätteliten Och sen kanske det är så också att det, det är det lättaste Av dem, eventuellt Nej, jag tror faktiskt Nej. inte det det, är, okay. det har sina passager som är jävligt svåra Ändå Det är väl i det, det här man man har, när man eh, Ramlar neråt och det kommer Um, från kanterna Om det är block som kommer flygande Eller det är någonting som instadördar dig Och så ska man falla neråt Det är laser, laser. Ja um, Det var ju en sån här sak Som jag liksom Dog väldigt mycket på mm. <laughs> Men då vill jag minna Jag tror att jag spelade det på uh, Wii U Så att jag sparade ju Precis innan mm. Och försökte liksom bara lära mig Mönstret Mm men jag förbannad ju bli förbannad som sagt så, Innan det gick Men det som är så fascinerande Det känns också som att eh, Du klarar det på första försöket Varje gång För det sitter så i ryggmärgen på något sätt Jo men det är nog så mm. Och det är det som är så häftigt med de här spelen också eh, Jag vet att du brukar säga det väldigt bra Ibland att eh, moderna spel Ibland eh, typiskt quick time events Det är att Jag kan inte få vara bra på spelet Utan det är någonting som här dör alla första gången yeah. även Oavsett hur bra man är Så känns det liksom Att man kan lära sig och bli bra på megamän mm. När man tar sig an en sån sak första gången Och kan nog kanske klara det direkt mm. I alla, Om inte i alla fall väldigt snabbt Så det är, det är, ett, häftigt, det är ett spel som man kan Mega Man levlar inte Men du laddlar mm. Och det är jävligt tillfredsställande Att klara en boss på Mega Man också Mm och sen kanske det här med att man får välja bana, att man får prova sig fram. Olika vapen ska fungera olika bra. Den ultimata vägen fram till, är det Willy eller Wiley? Vad heter han? Wiley. Wiley. Um, är väl också en sån, liksom, att man kan spela om det igen. och säga men Jag börjar alltid med quickman, men nu gör jag inte det den här gången. Nu tar mm. jag någon annan istället och provar den här vägen. Ja, nu ska jag prova att klara Heatmans bana utan item 2 till exempel. Mm. Och det är häftigt att eh, omspelsvärde heter det så. Ja. Mm. Eh, är väl skyhögt i alla de spelen. Ja, du kan vara lite tror... kreativ med hur du klarar banor och sånt också. När du får mm. lite items och när du får lite olika vapen och sådär. Att du kan ju verkligen använda det till din fördel om du tar ja. banorna i en viss ordning. Mm. Och att vi också pratar om i vår stora special att det kanske kom lite för många. Mm. Det är typ åtta stycken. Va? Totalt. Ja, nej, ja till Nintendo. Nej, Sex stycken. Sex stycken. Och sen. Det är ganska många i och för sig. Ja, och de kanske. De senare är inte de bättre, kanske. Uh, nej, fast jag känner också lite grann att. Uh Även om man kände när, man, när jag, när jag spelade 4 an för första gången att det okej, okay, men nu har jag kört färdigt det här lite För då fanns det ju Super Nintendo och allt möjligt. E, femman fanns ju också, då kändes det också lite grann att ah, men det här är lite overkill. Och så körde jag Sexan på emulator och tänkte att ah, men nu får det väl ändå räcka. E, men på senare år, sen när jag faktiskt köpte 4 5 Femman och Sexan, så tänkte jag att det är jävligt vassa spel. Synd bara att de kom så sent. Ja, just det. Men det går ju att köra på typ alla konsoler nu. Eh, sen finns det ju en hel del också klassiska sådana spel eh, Bubble Bobble till exempel, bra arkadport tycker jag ändå till -bit. vi har ju Probotector eller Contra om man vill vara mm. näsvis. Eh, för att inte tala på Turtles 2 och så vidare. Punch Out, herregud, det spelet eh, det är helt sanslös vad det har åldrats så jävla superbra. <laughs> ja. Så det finns ju många, många, många sådana dunderklassiker på 1988. Eh, men det fanns heller. Det var ju väldigt mycket. känns som att det var väldigt tidigt när tv-spel faktiskt började bli bra. Eh, ja. Det känns som att det var den första konsolen där spel började bli bra. Vi kan skippa Atari och de här blippblopp, en fyrkant som du ska försöka fantisera ihop kan vara Indiana Jones ja. men det hade kanske det fanns inte så många olika typer av eh, genrer då, det var mest plattformspel som man fick köra och några enstaka kanske äventyrspel, man kanske försökte sig på med något sånt PC-rollspel som Swords and Serpents och de här eh, hade ju Shadowgate och Deja Vu också de här peka-klicka-spelen. Eh, Shadowgate var helt okej, okay, vill jag minnas. Men inte asroligt. Eh, så att det var mycket som höll på att komma igång där, men eh, det känns som att det fäste sig och blev bra på riktigt med Super Nintendo. Ja, absolut. Men de spelen som är bäst på Nintendo 8 är eh, hur bra som helst. Men mm. om man ska kolla procentuellt ja, det är orättvist för det skulle jag behöva göra med alla konsoler och då får man väl kanske samma där men det var ju så jävla mycket skit som kom också Ja, jo, så är det ju Och sen kanske jag kan tycka också att många spel kanske är Men det, det beror väl också på tiden att de var lite kortare Därför så kanske man cranka upp svårighetsgraden lite mm. extra ibland Jag kan tycka att en del spel hade mått bra av att vara lite lättare också Ja, en del det spel gör de... blir svårare för att man skulle kunna hyra mm. dem och då skulle du inte kunna klara det på ett dygn. Nej, och då märker jag också att det kanske blir svårare att ta till sig en del spel idag. Mm. Därför som jag kanske tycker att Super Nintendo är en bättre konsol. Mm. För att man hade lärt sig lite och tekniken hade gått framåt en hel del. Det är ganska många år. Det är 82 till 90 typ, eller 89. Ja, det är sju år i och för sig mellan de konsolerna. Lite mer kanske till och med. Ja, alltså Nintendo 8-bit jag vet inte fast, den kom den typ 84 eller någonting i Japan. 82 var en siffra som... Ja, det kanske är till och med så tidigt. är det vad? Jag googlar lite snabbt. Ja, gör det. 83, 83 i Japan. Är, mm. Och 85 då i resten av världen, typ New 80, York först. 80, 85 i USA och 86 i Sverige. Ja, du ser. Ja, så, och det var ju också på den tiden när USA och Japan fick spel på 80-talet som kom typ till Skandinavien på 90-talet. Ja, just det. Men det får väl ändå ge krädd till Bergsala att det kändes ändå som att de spelen som de valde att släppa i Skandinavien var de som ändå höll någon form av kvalitet. Mm. För kollar du på Angry Video Game Nerd idag till exempel och han visa upp några så här helt stukade och riktigt ruttna Nintendo bit spel, det finns ju inte en chans i helvetet att de skulle ha släppts i Skandinavien. Nej, just det. Några riktiga var släpptes ju men inte typ Dr. Jekyll och Mr. Hyde och de här som verkar vara kända för att de är så jävla dåliga. Så, vad skulle vi säga för betyg på Nintendo bit Jag tar av mig mina nostalgiglasögon här nu helt och hållet. Ja, då kan jag börja med att säga så här, eftersom det du sa, att den känns den första konsolen som gjorde den väldigt tillgänglig till en stor hemmamarknad mm. efter den här kraschen och så vidare. Och så um, och att det finns väldigt många bra spel på den så skulle jag ändå... Men som jag sa, en del har också åldrats lite sämre någonting som vi sa att vi ska ta med i beräkningen. Mm. Så jag petar nog in ett B här också, faktiskt. Ja, det, det gör jag också. Mm. För de titlarna som är starka är fortsatt väldigt starka än idag. Och det har vi väl Nintendos egna titlar kanske mycket att tacka för. Mm. Eh, kanske till och med att man kan säga B+. då. Eh, mm. För jag kanske skulle säga så här, och nu kanske det är bara för vad jag vill. Men låt oss säga att vi här nu om x antal avsnitt ska titta igenom en lista och så ser man att Nintendo och Playstation har två B. Så kanske vi kan avgöra det. Vilken av dem är vi bäst? Då skulle jag kunna tänka mig att Kanske skulle placera Nintendo över första Playstation ändå. Ja, Okej, okay. jag tycker på att de sätt. lider lite av samma syndrom där. De starkaste mm. titlarna är sjukt starka och sen är det mycket mm. skit också. Men nu tänker jag bara på mig själv och hur okay. mycket Super mm. Mario har gett mig. Så kanske jag tycker att ja, det, är det jag får, Super Mario... får prioriteras för den konsolen helt enkelt. Så att den är lite vassare. Mm men den är inte riktigt på högsta det, det, om jag ska försöka vara objektiv ja. hade jag fått bestämma utifrån nostalgiska skäl så är det ju A plus men här måste jag ändå tänka rimligt mm. då ska vi se ska vi avsluta med två generationer bakåt då bakåt ja, ja. inte bakåt från internottabyt utan från den generationen mm. vi är på nu <laughs> ja, bra, då är jag med dig Ja, nej då hade vi väl varit inne på eh, Atari sunk träplanka Med en skruvmoj Ja, jag, jag tolkade så först Jag tänkte, åh gud, vad ska jag säga nu <laughs> ja, nej, Jag har spelat på en sån eh, Pong-konsol en gång mm. eh, Och eh, det var coolt För det fanns tre spel eh, mm. Det fanns tennis, ishockey och squash Ja, och så olika varianter eh, Då på det på samma var, ja Tennis var Pong Mm. Rätt och slett. Ishockey var Pong med lite hinder. Ja. Så jag antar att man var målvakterna då, så var spelarna och stod i vägen bara för den här bollen. Mm. Squash då kunde du spela själv. Då behövde du inte ha en kompis med dig. Nej, smart ändå. Mm, det är kul. Nej, jag tänkte på Playstation 3 och Xbox 360. Jag tänker att vi lägger dem i samma för att jag har lite svårt att tänka vad är det för... Exklusiva titlar på de här konsolerna som sticker ut mer på något sätt. Och jag tycker att båda har sina starka exklusiva titlar, så jag kan inte separera dem riktigt. Det känns som att det är väldigt mycket samma där. Mm. Att de bästa titlarna släpptes helt enkelt till båda konsolerna. Ja, absolut. Och några som sticker ut förstås med Halo, till exempel. Och lite mm. sånt där. Men Alan Wake. Ja. Uh, Uncharted som vi har nämnt. Ja. Demon's Souls. Ja, du ser. Det finns lite. Men last of us. jag är helt med. Och, för det känns ju också som ett konsolkrig som på något sätt, jag inte säga på nytt född, men det blev liksom Sony versus Playstation med Nintendo lite runt de här redan då. Ja, även, om det då. Är, även om det är ännu mer så idag så tycker jag att de stod utanför den typen av kriget. Ja, det var Sony versus Microsoft helt klart och här kändes det inte riktigt lika mycket på den tiden som att det var spelen alltså spelbiblioteken som tävlade eh, när Sonic eh, segade Sonic, Nintendo hade Mario och så vidare så kändes det inte som att PS3 och Xbox hade någonting att tävla med på det sättet Nej. utan här kändes det mer som att vi har HD eh, HD-DVD, vi har Blu-ray, vi har så här många Teraflops och vi har sådana här Gigaflops och mm. grafikkort Och hårddiskar Det känns som att det var mer än Ett krig om prestandan Där Playstation verkligen Öste på med sin Playstation 3 eh, Men det gjorde också Att den blev så satans Mycket dyrare tills mm. De släppte en billigare variant Genom att de nerfade hela konsolen Ja och en annan grej som stod ut det är väl det här med uh, live arcade och Playstation Store. Uh, Online-spelandet tog ju fart på konsol under den här generationen också. Även om det um, fanns redan på Dreamcast, Playstation 2 och även Gamecube tror jag har en sån modul man kan slänga i. Mm. Um, men det så går ju inte det. att jämföra å andra nej, sidan. Det gör det, nej, verkligen inte. Utan Lade det var hem ju här... några skins till uh, Metal Gear Solid 3-typ på sin höjd mm. kanske spela Kill Zone. Jag intressade ju visserligen Phantasy uh. Star Online och Quake 3. Ja, visserligen. Men som sagt, jag tog ju fart ordentligt för konsolerna med, de här, med den här generationen. Ja, det blev ju på riktigt kan man väl säga. Ja. Det var inte så experimentellt. Nej. Ja, nej men jag känner också att de här två, det kändes som att det var ganska mycket samma de bästa spelen vad jag tycker släpptes egentligen på båda konsolerna eh, och jag körde nog i början så vet jag att jag körde 360 mest och, jag, och Xbox är verkligen sån här eh, konsoler som jag köper i brist på annan konsol och ändå blir wowad och älskar den eh, första Xboxen köpte jag för att jag hade råd och för att jag ville ha en konsol med hårdisk. 360 mm. var så pass ny då så att jag hade inte råd att köpa den. Men sen när jag inte fick tag på en Wii, för det var ju bristvara då, ja. så fick jag tag på en 360 och uh, I was blown away när jag köpte den med Oblivion. Ja. Och uh, Dead Rising köpte jag sen för att jag såg så himla mycket emot att spela det spelet. Och så var det hårddisk i den och eh, kändes bara som att och det var trådlösa kontroller. Det får man fan inte glömma att det var inte. Det fanns men här var det standard. Ja. Trådlös kontroll. Du kunde starta och stänga av konsolen med handkontrollen. Mm, det är Helt sanslös var bekvämt och superbra det var. Mm. Och jag spelade ju då andra sidan eh, Playstation 3 allra först eh, mm. av de här och eh, aldrig ägt en 360 eh, utan det fick bli Playstation 3. Eh, jag visste, jag vill ha en konsol vilken ska jag skaffa? Jag var nere på Game i Karlstad och stod och tittade och jag tror att just då så körde de ett erbjudande att eh, Playstation 3 du får de här två spelen och får välja ett i kategorin med B till C. Mm. Så fick man kolla på någon färg. Så, här och... så jag fick ett bättre paket just då. Mm. Så det var bara orsaken till att jag valde en PlayStation 3, egentligen. Mm. Uh, och det var jag nöjd med. Jag tyckte att det var en helt fantastisk konsol. Uh, även om jag kanske inte... De spelen jag fick med, det tror jag det var ett uh, skatespel. Och det var deras försök att göra en egen Halo-serie. Vad är det de... Eh, Killzone, va? Nej, inte Killzone. Utan Nej, de Resistance här. var det, va? Ja, yes, eh, Resistance 2 -an, tror jag fick med. Och så var det någonting mer som jag valde då. Uh, och Resistance, det var ett sånt spel, det spelade jag igenom. Och det är inte så länge sedan jag berättade om det heller. Att jag valde ju att ha min konsol på svenska. Vilket gjorde att spelet följde operativsystemet, inställningar. Så alla röster var på svenska i spelet, vilket gjorde det helt hopplöst. Och gjorde mig vansinnig, det måste väl gå att ändra. Nej, då får du skapa ett nytt konto. Bara, driver ni med mig? <skratt> så det skete jag i. Det var ju bara att spela spelare där på svenska. då. Och sen patchades det in så småningom så att det gick att ändra. Men jag kommer ihåg att jag bjöd över en kompis så där första helgen med Playstation då vi bara laddade hem demo efter demo. Och testade en massa olika och det blev så här, vad ska jag köpa härnäst nu då? Vad ska bli nästa spel? Så det, det var en fan, helt fantastisk konsol den första tiden. Mm. Och sen blev det ju lite det här snacket om hur mycket eh, bättre Xbox var på vissa saker. Man blev lite besviken, lite orolig. Fan, har jag, köpte jag fel? Mm. Men uh, ju längre tiden gick Ju bättre blev vi faktiskt Playstation På det där också Och det sista mm. då tycker jag inte att det var några större problem Att spela online heller Även Nej. om väldigt många på forum Klagade hur dåligt det var Så får jag erkänna att det var ingenting som påverkade mig Speciellt mycket Jag kunde allt spela Modern Warfare 2 På den konsolen online Och tycka att det fungerade bra Ja det var ju verkligen till fördel Med PS3 att det var gratis Att köra online dessutom mm med Xbox var ju tvungen att ha ett Xbox Live-guld ja, som kostade 79 i månaden eller vad det var. Mm. Eh, som de nu har slopat för free-to-play-spel i typ dagarna tror jag mm. jag läste det förut ja. eh, Microsoft bara öser på nu bara, nej men fan ska vi se till att bli bäst nu eller ja, vi gör så här. Vi har, vi har köpt upp en massa spelstudios nu gör vi så alla bara kan få spela en jävla massa spel det mm. är underbart. Ja, de har råd också. Ja, och har alltid haft råd. Ja. Så 360 var den jag körde mest på tror jag. För den köpte jag, ska vi se, jag köpte min 360 2007 tror jag. Ja. Det är något år efter och då vet jag, det var Oblivion var det första jag köpte. Och så köpte jag Dead Rising så småningom. Eh, körde inte igenom det förrän långt senare för att visa, jag hade ingen HD-TV då det var ju dyrt som fan mm. eh, så det var ju omöjligt att se någonting eh, på den skärmen hur man skulle göra kändes det som men och så köpte jag Gears of War då givetvis, det hade jag spelat i en spelbutik och bara oj, det här var ju vansinnigt tufft eh, och det tyckte jag ändå var rätt bra spel att börja med och så tycker jag ju med de här online-butikerna eller vad man ska kalla Jag köpte inte många spel digitalt på ps 3 om ens något. Jo, Dark Souls 2 tror jag. Ja. Eh, men Xbox Live Arcade hade ju många små spel som var jävligt roliga. Arkadversioner av Contra till exempel fanns ju eh, mm. fanns ju förfassiken eh, Symphony of the Night till exempel. Och du kunde få achievement så att du fick de här poängen när du hade klarat vissa grejer i spelen. Det kändes kul och eh, gjorde att man ville utmana sig själv lite grann för att få de här poängen. Det blev väl eh, trophies så småningom till Playstation också för att på något sätt svara på det där. Eh, och i början så trodde jag att Achievements poängen var eh, rabatt som du kunde få för att köpa <laughs> spel. Ja <laughs> okej. Men det var det ju inte utan det var bara poäng som man kunde skryta lite grann med. Ja. Men Xboxen kändes som en Jäkla trevlig maskin Överlag och kontrollen tyckte jag var In i helvete skön Och spela FPS Med och så vidare Det tyckte jag inte om Six axis Som jag tyckte kändes väldigt konstig När jag provade den första gången mm. Kändes bara plastig Och sen kom ju Dualshock 3 då Som var lite bättre men de kontrollerna, det här är ju samma Som till PS2 och Känns inte alls naturligt För att spela till exempel FPS Nej Man får böja ner tummen på ett onaturligt sätt Kändes det som Ja. Och trig triggerknapparna På Xbox 360 var Mycket skönare än R1 och R2 på Playstation Mm, jag håller med Kändes tunna och plastiga jämförelser Det var inte rejäla knappar Xbox-kontrollen kändes fan som att den skulle klara av ett kärnvapenkrig medan en DualShock skulle du kunna peta på så gick den i små bitar. Ja, jag kan inte annat än att hålla med. Så det gjorde också att vissa spel föredrog jag att spela på Xbox. Mm. Och det kom ju så mycket just den generationen. Vi hade, alltså FPS-spel blev fan bra på riktigt med ja. de det kändes som att det blev vedertaget att antingen kör med spel spelen på PC eller på konsol. Det ja. var inget konstigt. Det som skillnaden blev som gjorde det lättare på konsol det är att en del FPS drog ner tempot lite. Mm. Och blev ju lite det här, istället för att plocka upp medkits här och där, så blev det nästan att man skulle ducka bakom hinder. Du vet det, cover, shooter, lite mm. den grejen blev ju i FPS också. Och det var ju en fördel för konsoler. Helt klart. Ja, och det som Halon egentligen var först med, tänker jag. med sköldarna. Ja, precis. Mm. Vad, kör, vad, vad körde du med för spel under den generationen som du kommer ihåg som eh, roligast, eller man ska säga? Ja, man kan börja med det som jag tycker är utan tvekan bäst till Playstation. Alltså faktiskt by far. Det är ju det första The Last of Us. Mm. Det var ju en sån upplevelse som man inte hade sett... Det som man kan argumentera för att det är... Äh, du spelar mellan cutscens, och det är som verkligen driver spelet framåt. Och ja, mm. så är det väl. Äh, men vad fan gör det när det är så jävla välgjort? Lite så kan jag känna. Mm. Äh, det kanske inte är någonting som man inte hade sett tidigare. Men den implementerar ju en del saker som kändes så naturliga med det här... Ja, att huvudkaraktären, man kan misstänka där tidigt Att hon kanske är homosexuell till exempel Men det blev en naturlig del av hela berättelsen Snarare än att det, om det låter som att jag tycker att det är dåligt Men ibland kan det kastas lite i ansiktet på dig mm. Man Förstår försöker jag... vinna lite PK-poäng ja. Man försöker inte ta ställning Man försöker bara vara, hänga med i en trend mm. ja, och det Man ska inte jag... göra sånt här till trender tycker jag nej Och det, det gjorde inte Lästa fast Här konstaterar man bara att uh, ja, hon, kanske, hon kanske gillar den här tjejen väldigt mycket De kan vara väldigt bra kompisar Eller det kan finnas någon kärleksförhållande där mm. Och så är det inte mer med det, nej, det precis, bara är så då blir det inte så, en det, trend Då blir det naturligt och det är ju ja. det bästa Mm, och det tyckte jag de gjorde väldigt bra I det mm. Och sen får jag ändå säga, jag det ett par gånger redan Jag hade väldigt, alltså extremt Roligt med Last of Us uh, Uncharted-spelen också mm. Som är från samma studio, Naughty Dog Så det, det är väl de jag tänker på idag När jag tänker på Playstation 3 mm. I alla fall Ja, Playstation 3 och Xbox 360 Ja, ja nu kommer jag ju på Att Playstation 3 hade ju The Last of Us De hade Uncharted Demon Souls för övrigt eh, fanns det mer Heavy Rain Var väl också Playstation-exklusivt mm. Och säkert andra nu Metal Som Sony egentligen 4. är Som man tänker är ett modernt eh, peka och klicka <laughs> Egentligen Som mm. eh, gjorde det väldigt bra Där det också var en story Som var väldigt drivande Och den kunde sluta på lite olika sätt Och så vidare Så det, det var också kul att spela det Mm kom så jävla mycket bra den generationen det första, en, en så tidig grej jag tänker på att för fan, Street Fighter 4 Ja, just det Fan, vilken grej det var när det kom, det kändes ju som att oj, hur ska man göra ett Street Fighter som, för Street Fighter känns verkligen 16 eller 32-bit snygg 2D och aldrig mm. någonsin något annat Nej. Och sen när man börjar prata om om man ska göra Street Fighter 3D så att, Nej men Street Fighter X-spelen alltså EX eh, gick ju att spela men det ser ju för jävligt ut de, de karaktärerna <laughs> gör sig inte bra i 3D mm. och så gör de Street Fighter 4 och det fångar Street Fighter-känslan på exakt det sättet man ville Ja, det kändes nästan som att det, det första Street Fighter så där och tvåan och alla versioner av tvåan som kom 2D-perfektion, sen kommer trean med det här, vad heter det systemet när man ska trycka framåt eller uppåt Det mm. kan du, vad det heter exakt Pareringssystemet Men att, Tack, okay. pareringssystemet Och sen kände jag med fyran att ja, vi kan inte göra det igen och vi kan inte komma tillbaka till något Vi gör som det var under tvåan, det ska vara bara perfekt fighting utan några krusiduller Lite så kändes det, tycker jag. Ja, de gjorde en bra blandning också. De har inte pareringssystemet i fyra, men de har ju den här andra grejen där du trycker in vad är det? spark och slag samtidigt. Så har du en liten mätare, och när någon slår dig så kan du kontra. Det är väl en kontring snarare ja. mm. som är oblockbar. Plus att du har två sådana supermätare. Spelar man sig i Super Street Fighter 2, Turbo, X-Alpha, Hyper Edition. Så ju, ju mer du gör kanske sparkar eller specialattacker så fylls en liten mätare på. När den mätaren är full då kan du göra en super finisher i stort sett. Mm. Street Fighter 4 gjorde det på ett bra sätt att du har en mätare som fylls på när du är offensiv och sen så har du en mätare som fylls på, en ultra mätare tror jag det är, ja. som fylls på när du är antingen defensiv eller åker på stryk. Mm vilket jag tycker också på något sätt jämnar ut balansen på ett väldigt bra sätt i Street Fighter 4 och Super Street Fighter 4 för den delen Ja, absolut Dead Space körde också mycket på Xboxen, 1 och tvåan i alla fall känns ju också som att när det som Resident Evil inte kunde ge oss med femman det fick vi ju definitivt Med Dead Space mm. Såklart Det är ett spel från den generationen Som var mm, kanon mm. Bra stämning Och allting kändes som att Det här är skräckspelet som jag har Velat spela sedan Resident Evil 2 Ja Just det Sen gillade jag Battlefield 3 också Vi pratade lite online Det var väl mm. det online-spelet jag spelade mest Även om jag Aldrig var speciellt bra på det, och aldrig lärde mig att spela speciellt offensivt. Jag hade inte spelat det här online shooter på det sättet. Så det. Kan jag säga, det hade varit kul att se hur man hade tagit sig an det spelet idag. För jag var ju mycket så där lägga mig någonstans och kämpa och skjuta. Mm. Och så fort jag hamnade i näslig så dog jag direkt, ungefär så. <laughs> Men jag tyckte ändå att det var ju en jävligt snygg. Ja, det kändes ju nästan som lite en krigssimulator snarare än en shooter. Mm. Även om simulator är det ju inte. Men Nej. det drar lite åt det hållet ibland. Mm. Uh, kanske mest det här att um, samarbete prioriteras väldigt mycket. Det lag som samarbetar bäst, det vinner ju. Så mm. är det ju i Battlefield. Um, modern Warfare... Modern Warfare 2 som var som jag också spelade en del det var ju betydligt lättare att bara köra några matcher själv och mm. ha kul i så det var ju de två online spelen jag spelade mest Jag körde Team Fortress 2 från The Orange Box mm -hmm. en del online faktiskt och eh, jag tror fan jag körde Street Fighter 4 en del online också faktiskt Ja. <skratt> klarade mig hyggligt tills jag mötte en som hade ny karaktär som bara jonglerade med mig och då kände jag att, jaha. Där har jag en rolig historia. Jag hade köpt Street Fighter 4 och hade väl, hade kanske varit ute ett par, tre veckor, någonstans där kanske när Rickard och Hamid var hemma hos mig och så, mm. då hade jag spelat rätt mycket ett par dagar där och så sa ja men Hamid han han, har spelat, han är duktig, liksom, han har spelat mycket mm. Och jag klänger ut mig Klänger mig Ja men jag har kört rätt mycket på dagar nu Och han svarar Jag har spelat 350 matcher online <laughs> <laughs> bara, Han var, han var helt jävla sanslös på Street Fighter Satan, mm. han var Och då, då, då blev jag såhär aha nu förstår jag vad spela mycket innebär mm. Han var riktigt, riktigt duktig Ja, han var vass. Eh, sjukt vass. Vi körde ju några matcher, Street Fighter 3. Eh, mm. Det var fasen inte lätt, alltså. jäkla. Ja, så är det. Det var roligt. Ja, det förstår jag. Yeah. Ja, jag kommer, kommer, du ihåg, se... de, kommer du ihåg den gången jag ljög för dig? Ja, du får nog återberätta. När vi spelade Street Fighter 3 online. Mm. Och vi körde kanske tio matcher Och jag inte fick in ett slag Och jag eh, stängde av konsolen Och skrev till dig Jag har problem med mitt internet <laughs> Jag visste inte att du är ljög Det här ja, var tro, nytt tror jag Nej jag tror det har faktiskt varit uppe En gång förut okay. ja, Så jag tror att jag har sagt det Möjligtvis i podden tidigare Okej okay, då har jag glömt det ja men det var liksom fan, Street Fighter 3 online ska vi ja det blir skitkul och säga faff jag kanske kan vinna någon match och så bara flugnär sådan perfect perfect jag bara man jävla <laughs> så du rage och skrämde ja. på att ditt internet inte funkar ja det gjorde jag Ja, för det kom ju en ändå hyglig version av Third Strike till PS3, och kanske på kom på på så men vi körde på PS3, då. Mm. Så det kommer jag ihåg. Sen eh, ballade ju fullständigt med de här jävla Guitar Hero-spelen också. Ja, ja just det. Det var ju en stor grej också. Jäklar. Var ju var ju roligt väldigt länge kan jag ändå tycka. Ja, det var det var det faktiskt. Eh, I alla fall när jag köpte rockband. Mm. och köpte med liksom så att jag hade trumkitt och gitarr och hela skiten. Har du kvar de där grejerna? Jag tror faktiskt att jag har det. Ja, jag jag tror de är nere i förrådet någonstans. Mm. Om jag inte har gett bort eh, jo, jag tror att jag har gett bort grejer eh, nu inser jag att jag hade trummorna i mitt förråd länge och så gav jag bort dem till någon för att bli av med dem. Ja, okay. eh, men jag kan tänka mig eventuellt eller? Nej, förresten. Det var nog ingenting. <laughs> Det är en Playstation 2-gitarr som jag har. Ja. Det är ju inte För jag hade ju en sån strata-gitarr som man fick med när man köpte Rockband. Mm. Rockband tyckte jag var lite roligare än Guitar Hero. Det kändes, jag vet inte... Mer rytmiskt? Kanske, och... Lite coolare låtar, för du kunde ju ändå köpa nya låtar som DLC och då kunde du ju för fan spela At the Gates och sådana där grejer. Ja, det är coolt. Istället för att harva typ Guns N' Roses typ. Ja, ja. Det... Inget fel på Guns N' Roses, jag är inte superförtjusta i dem, men jag spelar ju hellre Göteborgs döds än slisig amerikansk rock'n'roll. Mm, jag förstår dig. Så då vet jag att jag och en polare körde för han kunde ju spela trummer på riktigt och var grym på det. Och så hade jag väl börjat lära mig att spela plastgitarr istället för riktig. Och så körde vi ju som ett band på rockband. Och så döpte vi bandet till väldigt grovt. Så att vi fick ett meddelande att bara så du vet så kommer ni aldrig någonsin få publicera poäng online med det här namnet. För det är jävligt offensivt. Ja, okay. Jag tänker inte säga vad bandet hette, men. Nej, låt bli. Eh, jag ska googla ordet för att det är inget. Eh, det var inte en ordet eller något sånt där. Vi hade definitivt vuxit ifrån den skiten då. Mm. Eh, vad fan stavades så var det så? Ja, ah, ja, eh, ah, nej. Det, det var tydligen nästan lika grovt. <laughs> ja, okej. Okay. Så, det, det döpte vi i alla fall eh, vårt band till och så var det way too offensive för eh, leaderboards online. Och mm. så körde vi eh, igenom hela spelet, alla låtarna. Ja, det är Svin, Svinkul faktiskt. Men sen kände jag ju någonstans att när man hade kört färdigt ett rockband så var det lite grann. Nej, nu skit jag i det här. Eh, jag, jag kan spela instrument på riktigt. Jag får ut mer av det. Men det är ju kul som tv-spel. Eh, ja, med absolut. sådana plastinstrument. Mm. Samtidigt som jag också känner att shit, vad det var verkligen 2008 med den av ja, spel kommer, det kommer aldrig att eh, komma något mer sånt och kännas aktuellt idag. Nej, det är verkligen ett spel för sin tid. Ja. Absolut, det håller jag med om. Jag tror faktiskt att det är roligare i längden med lite mer arkadiga sådana rytmspel. Ja. Som de här Wendan-spelen som kom till DS mm. och eh, typ Samba de Amigo som kom till Dreamcast <laughs> som fick någon eh, fick väl en eh, nytändning där till Switch, tror jag också. Mm. Att det är mer den typen av skojiga tv-speliga rytmespel och att man inte försöker att efterlikna hyfsat med riktiga instrument. Det blir inte lika kul. Nej, just det. Det blir för e seriöst helt enkelt. Ja, exakt. Det tror jag också. Det stämmer jättebra. Börjar det bli dags för lite betyg? Det börjar nästan det. Jag skulle kunna prata om den här generationen i evigheter. Dark Souls skiter ju att nämna <laughs> för att prata om det hela tiden. Ja. Mm. Uh, ja, vad skulle du säga för betyg till Playstation 3 och Xbox 360? Um, jag tycker att de är så pass jämna och um, jag kan jag ändå känna att spelen har ju uh, följt med uh, väldigt bra det har kommit en del remasters som förfinar dem lite möjligtvis, mm. men i grunden egentligen samma men ändå, uh, jag tycker samtidigt att uh, det som kom senare uh, gjorde det är att de konsolerna gjorde så mycket bättre mm. kan man säga så här, eh, några år sedan, precis när jag hade köpt Playstation 4, då kanske jag hade sagt A på Playstation 3 mm. men jag kanske drar tillbaka och säger ett B istället på den det, konsolen också Det skulle faktiskt jag också känna för att eh, om man jämför då eh, Super Nintendo, och Playstation 1 eh, och de här det känns inte som att det finns sådana givna klassiker på det sättet. Visst, det finns ju de här exklusiva PS3-titlarna. Typ Halo 3 till Xbox 36 och sånt där. Men om man ser till mängden. Det kommer ju visserligen jävligt många bra spel och en del är ganska roliga idag. Men det känns inte som att det kom sådana superklassiker på den tiden som man kommer ihåg eller som känns aktuella idag. På mm. samma sätt Nej, jag håller med Det kommer inget Mario- eller Sonic-klass eh, Spel som Nej, jag känner också att Det är ett B där mm. eh, Det kanske stämmer rätt Överens på båda konsolerna Eller är det inte så? Jo, det skulle jag nog säga ja. Kanske då att PS3 en... eller... ah, Nej, de, de ja, är bra på är... olika saker <laughs> ja. de och, som och så kan jag tycka så här Att eh, den ena kanske var bra i början och den andra var bra i slutet och då jämnade det ut sig. Mm. Så när de sista versionerna, uppdateringarna, patcharna hit och dit hade kommit så kanske de var ungefär lika bra, helt enkelt. Jo, men det skulle jag säga. Möjligtvis att pc var vassare för att det var lite bättre hårdvara kanske då. Möjligtvis så. Men nog med det, B till båda då, säger vi. Mm, det tycker jag. Ja. Så, så. Vi har ett gäng kvar och jag tycker att vi fortsätter med det Tills vi betat av den här listan för det här var fan svinkul Ja det har jag, tycker jag också, så ni, ni får hålla god Det blir ett konsolavsnitt till helt enkelt Minst <laughs> Minst. <laughs> ja. <laughs> ja. Annars får ni väl skriva så här Nu får ni avbryta det där, det är inte lika roligt längre Nu ja. får ni komma på något annat Ja, Men ett till får det bli i alla fall Det, ja, får, alla. det får alla tåla <laughs> ja, ja det är ju våran på det är vi som bestämmer Exakt Ja, eh, då återstår nu då Kanske bara, jag har inget mer att säga Idag Nej, det har inte jag heller Så vi tackar för oss och så knyter vi upp säcken där Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat Ni vet vad ni kan höra av er Hej. Hej då, och så ses vi nästa vecka